Люцесінь, ТЕМний ліс ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Лодзи з шицяном походжали підземним містком у затінку велетенських стовбурів дерев будівель, а потоки летячих автомобілів правно обгинали циклопічні споруди, прослизаючи в прогалини. Поза як усі міські будівлі мали вигляд листя на гілках дерев, простір на нижньому ярусі цього світу взагалі нічого не обмежувало. Не було видно жодної вулиці чи дороги. Скільки сягало око, лише стовбури дерев, розташовані на значній відстані один від одного, натякали на певне зонування широчезного простору. Нижній ярус мав привабливий вигляд, бо саме тут були розбиті численні парки, розкинулися ліси зі справжніми деревами, безкраю луки, вкриті травою і квітами, тому повітря було свіже і чисте, як у сільській місцевості. Довкола снували безліч пішоходів. Усі без винятку в лискучому миготливому одязі, і цим доповнювалася пасторальна ідилія. Люди нагадували світлячків. Такий прийом урбаністики, перенесення міської метушні тиснявий колотнечі нагору в небо, повернення земної поверхні до первісного природного стану, справив сильне враження на Лодзи. Тут нічого не нагадувало про війну. Такі думки витіснили затишок і комфорт. Раптом Лодзи почув жіночий голос. Його покликали на ім'я. Ви містер Лодзи. Він озирнувся і побачив, що голос лунав із великого рекламного щита, встановленого на краю доріжки. Далі починалася галявина. З динамічного зображення на нього привітно дивилася вродлива дівчина в незнайомій уніформі. Так це я, кивнув Лодзи. Добридень, я фінансовий консультант номер 8065 Об'єднаної банківської системи. Ласкаво просимо до нашої епохи. Зараз я ознайомлю вас із вашим поточним фінансовим становищем. На екрані поряд із дівчиною з'явилася таблиця даних. Тим часом вона розповідала далі. Це стан ваших банківських рахунків на дев'ятий рік епохи кризи, включно з депозитами в промисловому та комерційному банках Китаю і Китайському будівельному банку. Ви також мали портфельні інвестиції в цінні папери тогочасних підприємств, але частина з них могла знецінитися за часів великого занепаду. Як вона дізналася, що я тут? – прошепотів Лодзи. Тобі в ліву руку імплементували чіп, не хвилюйся так, відповів Шитян. У ці часи кожен має такий чіп, що заміняє ідентифікаційну картку, тому рекламний щит може без проблем тебе розпізнати. Плюс ти показують контекстну рекламу, дібрану саме для тебе, незалежно від того, куди ти йдеш. Вочевидь, фінансовий радник почула слова Даши, тому запротестувала. «Пане, це зовсім не реклама. Я представник фінансової служби Об'єднаної банківської системи». То скільки на сьогодні грошей на моєму рахунку? – запитав Лодзи. Поряд із зображенням дівчини виглюкнула нова, ще складніша таблиця даних. Тут зазначена сукупна відсоткова ставка за депозитами від 1 січня 9 року епохи кризи до сьогодні. Формула вкрай складна, тож детальніше з методикою підрахунку зможете ознайомитися пізніше в персональному кабінеті. На місці попередньої таблиці з'явилася інша, значно простіша. Тут вказаний стан ваших поточних фінансів у різних підсистемах об'єднаної банківської системи». Цифри на екрані не пояснили Лодзи нічогісінько. Тож він запитав. «А скільки це?» «Братчику, та ти багатій!» – деш радісно-ляснув Лодзи по спині. «У мене, звісно, не стільки грошей, але і я не залишився з порожніми кишенями. Хе, 200 років нарахування відсотків зроблять багатієм будь-якого бідняка. Шкода лише, що свого часу не мав на рахунку більше грошенят». «Ем, тут точно немає помилки?» – скептично поцікавився Лодзи. «Що?» – в радниці на екрані покруглішали очі. «А хіба за ці 180 років не було жодної інфляції? Фінансова система ось так просто і без проблем проіснувала весь цей час? Не беріть дурного в голову!» – Даши втрутився в розмову, дістаючи з кишені пачку цигарок. Лодзи здивувався з того, що тютюн за ці роки не провалився в прірву забуття. Але ще більше здивувався... Коли вогник сигарети, яку дістав Даши, загорівся сам по собі, дівчина-консультантка пояснила. За часів Великого занепаду розвинулася гіперінфляція, і фінансова система наблизилася до колапсу. Однак, відповідно до чинного закону, передбачено спеціальний метод розрахунку відсоткової ставки для депозитів клієнтів, які перебували в гібернації. Період великого занепаду виключається з розрахунків, сума коштів з урахуванням спеціальних компенсаторів перераховується на депозит у новостворену після великого занепаду фінансову систему. Відсотки починають нараховуватися вже з цього моменту. Нічого собі, привілеї, – вигукнув Лодзи. «Приятелю, непогані часи, а геш?» Даши видихнув хмару білого диму і глянув на сигарету, яка ще тліла. От курива, щоправда, паскудне. «Пане Лодзи, це було наше перше знайомство. Коли вам буде зручно, ми обговоримо ваші фінансові питання та інвестиційні плани детальніше. А тепер, якщо у вас немає більше запитань. «Дозвольте попрощатися». Консультантка посміхнулася і помахала Лодзи рукою. «Є одне запитання», – поквапливо мовив Лодзи. Він ще не знав, як у цю епоху правильно звертатися до молодих жінок, тож вибудовував речення нейтрально, щоб не доведе Господи ненавмисно не образити дівчину. «Я знаю про сьогодення вкрай мало, тому якщо запитання видасться вам недоречним, заздалегідь перепрошую». Дівчина-консультантка з посмішкою відповіла. «Не переймайтеся так». Допомога з адаптацією до наших часів є одним із головних наших завдань. Ви справжня людина? Якась програма чи машина? Питання зовсім не здивувало дівчину, яка без затримки відповіла. Звичайно, я справжня людина. Хіба комп'ютер здатен впоратися з такими складними завданнями? тому, як красуня зникла з екрана рекламного щита, Лодзі запитав. Даши, слухай, дечого ніяк не можу збагнути. Ось дивись, у цю епоху створили вічний двигун. Навчилися синтезувати їжу. Однак комп'ютерні технології, здається, нітрохи не розвинулися. Штучний інтелект не здатен впоратися з обробкою даних персональних фінансових послуг, ти подумай. Який ще вічний двигун? Ти про що взагалі? – здивувався Даши. Ну як же? Тепер людство має доступ до невичерпного джерела енергії. Даши розвернувся довкола. Де? Лодзі показав на невпинний потік автівок у повітрі. Поглянь на ці летючі автомобілі. Вони напали чи на акумуляторах. Шицян похитав головою. Кожен варіант неправильний. Ці запаси нафти, викачені з надр, уже досить давно. Крім того, на цих автомобілях взагалі не встановлюють акумулятори, тому на них можна літати вічно, не побоюючись, що енергія вичерпається. Дуже зручно, я Геш. Я навіть подумаю, чи не прикупити і собі такий. То хіба ти не відчуваєш заціпеніння від величі цього технічного дива? Отримання людством доступу до необмеженого джерела енергії? Може зрівнятися, хіба що з розділенням неба і землі Паніго, першою людиною? Хіба не розумієш, яка чудова ця доба? Даши пожбурив геть недопалок, але зрозумів, що в ці часи такі вчинки навряд схвалюються. Підібрав його з газону і відніс до сміттєвого контейнера. Це не я, черствій, це твоя інтелігентська уява надто розбурхана. Технологія аж ніяк не нова, вона існувала ще навіть за наших часів. Ти, певно, жартуєш? Я не знаюся на суто технічних аспектах. Але дещо і мені відомо, бо колись у поліції для прослуховування користувалися жучком, у якому взагалі не було акумуляторів і який не потребував джерел струму. Знаєш, на чому він працював? Дистанційно спрямоване мікрохвильове випромінювання. От і сьогодні використовують саме такий спосіб передавання енергії. Щоправда, трохи вдосконалений. Лодзи зупинився і зміряв Даши довгим поглядом. Потім підняв очі, роздивляючись нескінчений потік автівок. Зрештою, він згадав про тяжку в центрі пробудження і зрозумів усе це оснащене бездротовими приймачами електричної енергії. Джерело живлення за допомогою мікрохвильового випромінювання або інших форм електромагнітних коливань різного спектру частот утворює потужне електричне поле на певному просторі, будь-яке електричне обладнання, що опинилося в цій ділянці, може отримувати електричний струм, використовуючи приймальну антену або індуктивну котушку. Як і казав Дашим, технологія не була дивиною і два століття тому, але тоді ще не надто поширилася, адже значний відсоток випроміненої енергії не поглинався приймачами, а просто розсіювався в навколишньому просторі. Але в цю добу, внаслідок опанування технології керованого термоядерного синтезу, виникла протилежна проблема, а саме перевиробництво електричної енергії. Тож рівень втрат від використання бездротового способу живлення став прийнятним. «А синтезування зерна? Вже ж навчилися синтезувати їжу?» – знову запитав Лодзи. «Я не дуже добре обізнаний із технологією, але зернові досі вирощуються, хоча тепер уже на фабриках». Усі рослини генетично модифікували, і кажуть, що нині пшениця з вигляду лише колосок, зовсім без стебла. Та й визрівають вони значно швидше, бо їх інтенсивно вигрівають штучним сонцем і щедро вдобрюють. Врожай пшениці та рису знімають щотижня. Тож не невтаємниче не може здатися, ніби зерно синтезують машини. Отакої. Тільки зміг вимовити лодзи. Ось ці різнобарвні яскраві мильні бульки фантастичного сьогодення лопалися одна за одною. Реальність виявилася зовсім не такою казковою, як йому вважалося, та й вплив софонів на світ людей у цю нову епоху вочевидь не зменшився. Розвиток науки так і не вийшов із волхого кута. Сучасні технології не змогли подолати невидиму червону лінію, проведену софонами. Але ж наші космічні кораблі можуть розвивати 15% швидкості світла. Це так. Коли кораблі починають прискорюватися, у небі ніби спалахує ще одне маленьке сонце. А що за озброєння вони мають? Позавчора я дивився випуск новин про навчання Азійського флоту. Постріл із лазерної гармати випарував практично половину корабля-мішені, мов крижану брилу. Інша ж його частинам... Вибухнула фейерверком розплавлених бризок, а була ж зроблена з найміцнішої криці. Та й мішень за розмірами не поступалася авіаносцю наших часів. Рейкові гармати здатні випльовувати за секунду сотні сталевих куль завбільшки як футбольний м'яч, і з початковою швидкістю що дорівнює десяткам кілометрів на секунду. Така зброя здатна за кілька хвилин стерти на порох будь-яку марсіанську вершину. Навіть якщо ми й не винайшли вічного двигуна з таким рівнем технологій, людство легко зможе впоратися з трисоляріанським флотом. Даши запропонував Лодзи сигарету і показав, як потрібно повернути фільтр, щоб прикурити. Вони зробили по затяжці і деякий час мовчки спостерігали, як хмарки білого диму струмують до гори. будь якому разі, друже мій, це погані часи». «Так воно і є». Лодзи ще не встиг договорити, коли Даши кинувся на нього і за секунду обидва сторчголов покотилися по траві, зупинившись за кілька метрів від того місця, де стояли. За спинами почувся гучний звук, і один з летючих автомобілів протаранив землю, точнісінько там, де вони стояли, ще мить тому. Лодзи відчув ударну хвилю. Над головою просвістіли уламки машини, скосивши половину рекламного екрана. Прозоре начиння борда обвалилося на короткострижену траву і відразу згасло. Лодзи ще лежав на спині, намагаючись вгамувати дзвін у голові і прокліпати чорні кола перед очима, а Даши – вже скочив на ноги і кинувся до потрощеної автівки. Її дископодібний корпус понівечило від удару об землю, але завдяки відсутності палива на борту ознак пожежі видно не було. Лише десь всередині іскрилися і пострілювали дроти. "Машина порожня", сказав Даши, коли Лодзин насило дошкутильгав до місця аварії. "Даши, ти знову врятував мені життя", подякував Лодзи, спираючись на плече друга і розтираючи забиту ногу. «Я вже збився з ліку, скільки разів це робив? На майбутнє відрости собі ще пару очей вух», – Дашив на розтрощену автівку. «Тобі це нічого не нагадує?» Лодзи швидко пригадав те, що відбувалося 200 років тому і здригнувся. Довкола вже стих зібратися чималий натовп перехожих, чий одяг виблискував панічними зображеннями. Дві автівки з увімкнутими сиренами приземлилися неподалік. Із них висипала група поліцейських, почала формувати коло довкола місця аварії. На одностроях світилися проблискові маячки, яскравістю легко затьмарюючи одяг цивільних. Один офіцер підійшов до Даші й лодзи, засліпив їм очі вогнями мундира. Це ви знаходилися поруч із місцем аварії. Ви не травмовані? З вами все гаразд? Занепокоєно запитав він. розуміючи, що перед ним пробуджені, офіцер намагався говорити класичною китайською. Не чекаючи, поки лодзи спроможеться на слово, Даші схопив офіцера за рукав і потягнув подалі від юрми людей. Щойно вони вийшли із зони, яку обступили поліціянти. Одно з офіцера перестав сліпити очі. «Ви маєте детально вивчити всі обставини інциденту. Це може виявитися спланованим замахом на вбивство», – сказав Дашив. «Скажете таке», – поблажливо посміхнувся поліцейський. «Звичайна дорожньо-транспортна пригода. Ми хочемо зареєструвати заяву про злочин. Ви впевнені?» «Звичайно впевнені. Ви надто драматизуєте Розумію, що ви налякані, але це насправді звичайна дорожньо-транспортна пригода. Однак, якщо хочете подати заяву в установленому порядку, ми наполягаємо. Офіцер постукав пальцями по своєму рукаву, викликав інформаційне вікно службової системи і декілька секунд роздивлявся зображення, яке там з'явилося. Підняв погляд від власного рукава і повідомив. Заява зареєстрована. Протягом двох діб поліція відстежуватиме місце вашого перебування, але потрібна ваша згода. Ми згодні. Зауважте, що ми й досі можемо бути в небезпеці. Насправді це не рідкісний випадок. Знову посміхнувся поліцейський. Нерідкісний. Тоді скажіть мені, скільки подібних пригод трапляється тут щомісяця. Минулого року було 6 чи 7. Тоді знайте, офіцере, що в наші часи в місті траплялося більше аварій за день. Тоді всі машини пересувалися виключно землею. Це так небезпечно, що мені навіть важко уявити. Гаразд, вас уже моніторить поліційна система. Про хід справи будете поінформовані окремо, але, будь ласка, повірте, це звичайна дорожньо-транспортна пригода. Також доводжу до вашого відома, що незалежно від факту реєстрації заяви, маєте отримати компенсацію. По тому, як поліція залишила місце аварії, Даши звернувся до Лодзи. Нам ліпше якнайшвидше повернутися до мого помешкання. Я завжди незатишно почуваюся на вулиці. Тут недалечко, тож пройдемо пішки. Таксі безпілотні, а я зараз не поручуся за безпеку пересування. «А хіба ОЗТ не розгромлена?» – озираючись, запитав лодзи. До місця аварій підлетів великий автомобіль транспортної служби і почав піднімати потрощену автівку. Зачекавши, коли люди остаточно розійдуться, місце пригоди залишив і останній поліційний автомобіль. Натомість приземлилося авто муніципальної служби, з якого вийшли кілька робітників та заходилися прибирати дрібні уламки і відновлювати пошкоджені насадження. Після невеличкої пригоди місто повернулося до звичного стану врівноваженого спокою. «Цілком можливо. Але, друже мій, ти ж досі віриш моєму перечуттю». «Я вже не обернений». Скидається на те, що той автомобіль був іншої думки. «Тож, коли ходиш вулицями, дивися, що коється в тебе над головою». Вони намагалися пересуватися у затінку стовбурів дерев і перебігати ділянки відкритого простору між ними. Незабаром опинилися на широкій площі, і Даши запропонував. «Моя квартира по інший бік площі. Тут не надто значна вістань, тож швидко перейтньмо відкриту ділянку». «Може, це просто параноя, і ми справді стали свідками звичайної дорожньо-транспортної пригоди?» «Може так, а може й ні. Обережність ніколи не завадить. Он бачиш скульптуру посеред площі. Коли щось почнеться, матимемо де заховатися». Лодзи придивився і побачив у центрі площі квадратну ділянку, засипану піском, яка, здавалося, відтворювала пустельний ландшафт у мініатюрі. Скульптура, на яку вказував Даши, стояла точно в центрі піщаного квадрата. То були кілька чорних колон за вишки 2-3 метри. Звідстані скульптура здавалася чорним мертвим лісом. Після умовного знаку Лодзи побіг площею за Даши, ніби прив'язаний за вервечку. Пробігаючи піщаним майданчиком, почув вигук Даши. «Хотку до укриття!» Застрибав піском і пірнув під захист мертвого лісу. Він лежав на теплому піску і роздивлявся небо, яке підпирали чорні стовбури стовпи. Раптом побачив, як один із летючих автомобілів рвучко пірнув донизу, на повній швидкості вирвався з потоку і у крутому піке помчав просто на них. Знизившись до скульптури, він так само різко змінив траєкторію руху і почав набирати висоту, але все-таки встиг зачепити днищем одну з колон. Від удару – вона завібрувала з глухим гулом, розкидаючи довкола пісок. «Може, те авто не в нас цілилося?» «І таке можливе». Даші заходився витрушувати пісок із зуття. «Ми ж не хочемо насмішити людей». «Чого ти так переймаєшся, наче тебе тут хтось знає? До того ж ми з тобою двохсотлітні викопні істоти, і незалежно від того, правильно поводимося чи ні, цим модерновим знайдеться, з чого поглузувати. Друже, обережність, як бачиш, дали бі не зайва». А якщо і ця автівка полювала на тебе?» Лодзи заходився уважніше вивчати скульптуру, під якою вони знайшли прихисток. Зблизька це вже не скидалося на стовбури мертвих дерев. Насправді скульптура виявилася композицію з дуже худих рук, що тяглися з пустелі до неба. Химерно вигнуті кисті ніби свідчили про нестерпний біль. «Що ж це за скульптура?» Подумав Лодзи серед лісу рук, які боролися з небом. І спітніли після бігу Відчув, як спиною прокотилася хвиля холодного страху. Обабі з скульптурної групи він помітив квадратний постамент, на якому золотими літерами світився заклик. «Приділіть цивілізації час, бо його залишилося обмаль». Це меморіал часів великого занепаду, кинувши цян в очевидь на докладні пояснення. Натомість він знову схопив лодзи за руку та бігцем потягнув до свого будинку. «Я живу ось тут», – він вказав на стовбур одного з дерев, що обступали площу по периметру. Лодзи рушив вперед, за порадою друга, пильно вдивляючись у небо. Раптом почув дивний звук під ногами і наступної миті провалився під землю. Якби не швидка реакція Даши, який йшов поряд і встиг його схопити, полетів би вивчати міські підземелля. За допомогою Даши Лодзи виліз на поверхню, і вони вдвох із подивом витріщилися на дірку в землі. Зрештою збагнули, що це отвір люка каналізаційної системи, Накривка якого розчахнулася за мить до того, як Лодзи зробив крок. О, Боже мій, саме все гаразд? Це так небезпечно. голос лунав із рекламного щита поряд із ними. Білборд розмістили на невеличкому павільйоні, схожому на автомат із продажу напоїв. Молодий косінній спецівці сполотнів, неначе боявся самого Лодзи. Я співробітник комунального офісу третьої муніципальної компанії. Накривка люка відкрилася автоматично. Напевне, програмне забезпечення вийшло з ладу. І часто таке трапляється, запитав Даши. О, ні, ні, я вперше таке бачу. Даши знайшов на газоні обіч доріжки, круглий камінчик і кинув його в отвір. Лише за якийсь час почувся звук удару. Чорт забирай тут глибоко, запитав він у молодика з рекламного щита. Приблизно 30 метрів. Саме тому я й казав, що це дуже небезпечно. Я вивчав історію і знаю, що за ваших часів... Каналізація в містах була не така глибока. Цей випадок зареєстрований у системі. І ви, пане Ло, отримаєте компенсацію від третьої муніципальної компанії. Нарешті вони потрапили до фоє Стовбора, номер 1863, де мешкав Шицян. Той повідомив, що його помешкання розташоване на 106-й гільці, ближче до верхівки дерева, і запропонував попоїсти перш ніж підійматися до оселі. Вони увійшли до ресторану на першому поверсі. І, окрім сліпучої білосніжної чистоти на межі стерильності, раніше, баченої тільки в реанімації, лодзи здивувала ще одна особливість цієї епохи кількість динамічних інформаційних вікон. Те, що вони є скрізь, не надто впадало в око у центрі пробудження, а тут ці вікна виднілися на стінах, на столах, на стільцях, на підлозі й на стелі. Навіть поверхня деяких невеликих предметів не уникла цієї долі. Чашки і серветки слугували за операційні інтерфейси на яких безупину крутилася графічна чи текстова інформація. Здавалося, що весь інтер'єр ресторану – єдиний великий монітор, призначений для демонстрації відразу всього цього близької пишноти. Відвідувачів у ресторані було небагато, тож вони без проблем змогли зайняти вподобане місце біля вікна. Шиціан Хватсько тиснув просто в поверхню столу, викликав меню ресторану і заходився робити замовлення. «Виявач, «Ну, я не володію жодною іншою мовою», Тож доведеться обмежитися китайською кухнею. Цілий світ, здається, вибудований із цеглини екранів, захоплено зауважив Лодзи. О, так, будь-яку гладеньку поверхню можна перетворити на екран, відповів Даши, виймаючи пачку цигарок і простягаючи її Лодзи. Дивися, це чи не найдешевша марка на ринку. Кількіно Лодзи взяв пачку до рук, і її поверхня засвітилася анімованими зображеннями, схожими на ще один інтерфейс. Ну, це лише плівка на пачці. Здатна відтворювати якісь зображення. Лодзи роздивлявся пачку. «Лівка! Та ця штукенця може виходити в інтернет!» Даши нахилився і натиснув на один сивол, що миттєво відреагував, ніби кнопка клавіатури. І відразу всю поверхню пачки зайняв рекламний ролик. Перед очима в Лодзи з'явилася стара фотографія сім'ї з трьох осіб, які сиділи у вітальні. Раптом із пачки залунав запопадливий голос. «Пане Лодзи!» Такий вигляд мала щаслива родина у ваші часи. Ми знаємо, що у той час мати власний будинок у столиці було найзаповітнішою мрією більшості людей. Тепер корпорація «Зелений листочок» може допомогти вам у втіленні цієї мрії. Як ви можете бачити, в цю чудову епоху дім перетворився на листок дерева, і «Зелений листочок» готовий надати для вибору будь-який тип приміщення за вашими вподобаннями і вимогами. На екрані почалася демонстрація рекламного ролика, в якому листки один за одним додавалися до гілок гігантського дерева. Потім зображення змінилося планом та інтер'єрами помешкань. Одна квартира була навіть із повністю прозорими стінами і меблями. Здавалося, ніби все висить у повітрі. Звичайно, ми також можемо збудувати для вас традиційний дім на поверхні планети, щоб ви могли повернутися до звичної золотої доби в затишний родинний маєток. З'явилося зображення класичної віли з великим газоном, але скидалося на те, що це також лише старе фото. Диктор із ролика вільно говорив класичною китайською, проте затнувся перед словом «родини», ніби пригадував, що воно таке. Це було частиною далекого минулого, якому тут не лишилося місця. Даши забрав пачку з рук Лодзі, дістав дві останні сигарети, запропонував одну товаришеві, зім'яв порожню пачку і кинув її на стіл. Демонстрація рекламного ролика не перервалася, лише звук вимкнувся. Крізь, хоч би куди я йшов, мушу вимикати ці кляті екрани довкола себе. Жахливо дратує. Видихнув Даши, руками й ногами вправно вимикаючи екрани та згортаючи дисплеї на столі, під столом і на підлозі. Але вони не можуть обійтися без цього, він сказав на відвідувачів ресторану. Зараз уже немає окремих комп'ютерів чи гаджетів. Хочеш в інтернет – тисни на будь-яку гладеньку поверхню. Існують моделі взуття і одягу з доступом до мережі. Віриш чи ні, але я бачив навіть туалетний папір, із якого можна спілкуватися онлайн. Лодзіді став серветку з коробки на столі, і дякувати небесам це був звичайний папір, без доступу до інтернету. Але активувалася сама коробка, на поверхні якої негайно з'явилося зображення пригарної дівчини, що взялася вихваляти якийсь пластир, Вон, вочевидь, знаючи про сьогоднішні пригоди Лодзи і розуміючи, що він міг отримати забої чи подряпани. «Боже ти мій!» Лодзи швидко заходився запихати серветку назад у коробку. «Оце вже справжня інформаційна ера, а не той примітив, який ми з тобою пам'ятаємо», – посміхнувся Даши. Поки чекала на замовлення, Лодзи розпитав Даши про його життя. Він почувався трохи ніяково, бо поцікавився цим лише зараз. Але пригадав події – й відчув себе механічною заведеною іграшкою, змушеною рухатися вперед проти власної волі. І лише коли заведення закінчилося, з'явилось трохи вільного часу. Вони дозволили мені піти у відставку, що не так уже й погано. Просто відповів Даши. «Бюро громадської безпеки, чи де там ти працював? Воно ще існує?» «Існує. Бюро таки залишилося без змін. Але я звільнився звідти ще до гібернації». Останнє місце моєї служби тепер входить до складу Азійського космічного флоту. Тобі ж відомо, що флотинини, як супердержави у наш час, тож я тут іноземець. Він видихнув чималу хмару білого диму і уважно спостерігав, як вона підіймається до стелі, ніби розмірковував над розв'язанням складної проблеми. Класичні країни минулого зараз уже не мають того значення, що мали раніше. Світ невпинно змінюється. На краще чи не гірше, але це так. Деше, добре, що ми з тобою вміємо непогано пристосовуватися. Хоч би що трапилося, будем на коні. Слухай, ну старий, я не такий гнучкий і відкритий до змін у певних сенсах, як ти. І не такий непохитний. Якби мені на долю випали твої випробування, точно з'їхав би з зглузду. Лодзи взяв пожмакану пачку з-під цигарок і заходився її розправляти. На його подив поверхня пачки далі крутила ролик зеленого листочка, хоча зображення трохи зблідло. Зважившись, він сказав. У статусі рятівника людства, чи вигнанця, я завжди був сконцентрований на використанні наявних ресурсів, щоб жити якомога щасливіше. Ти можеш подумати, що я останній егоїст, але, щиро кажучи, ця моя риса, мені подобається найбільше. Хочеш дізнатися мою думку? Даши, ти надто опікуєшся моєю місією і до всього ставишся надто відповідально. Облиште, чуєш? Поглянь довкола. Кому і на що ми здалися в ці часи? Запам'ятай, Капридієм, кое мінімум кредуло постеро, ось наш дороговказ до кінця життя. Угу. Бов би я таким, тобі зараз уже можна було б не хвилюватися з приводу наповнення шлунка, відповів Даши, тиснувши сигаретою в попільничку, який відразу запустився рекламний ролик сигарет. Лодзи зрозумів, що його думку неправильно витлумачили. О ні, Даши. Я не те хотів сказати. Твоя увага й турбота, про мене, вартують багато. Без тебе я точно загину. Скільки разів ти рятував мені життя сьогодні? Один, два, три. Два з половиною точно. Каже, що нікого не можу покинути на призволяще? Це моя доля – рятувати тебе з халеб. Невдоволено пробурмотів мотів Дашиб, озираючись, мабуть, шукаючи, де тут купити ще сигарет. Повернувшись знову до столу, він нахилився до лодзи. Але ж, друже мій, певний час ти і справді вважався месією. Ця ноша не до снаги нікому, тож не дивно, що я втратив здоровий глуст. Але я щасливий, що все так склалося, і мені вдалося повернутися до норми. Як тобі взагалі спало на думку накласти заклинання на зорю? Слухай, це все параноїдальна маячня. І я не дуже хочу згадувати про неї. Віриш чи ні, але я переконаний, що лікарі сучасності не тільки знешкодили той вірус, поки я перебував у гібернації, але й підшаманили щось із психікою. Я зараз не той, яким був раніше. Що я був за бовдур? Як я міг вірити в таку марноту? Що за марнота? Розкажи. Та цілковита маячня. Ось так за хвилину всього не поясниш. Ти ж за час служби точно мав справу з людьми хворими на манію переслідування. Чи не так? От скажи. Вельми цікаве заняття – вислуховувати скарги й теорії подібних персонажів. Лодзим методично рвав на клапті пачку з-під сигарок. дрібні шматочки вже не показували єдиної картинки. Проте ми готіли, перетворюючись на химерний згусток барв. Добре, тоді повідомляю радісну новину. Мій син живий. Що? Лодзи від подиву ледь не злетів до стелі. Я про це дізнався лише напередодні ввечері. Він розшукав мене і зателефонував, але ми ще не зустрічалися. Він не. Я не знаю, скільки він відсидів, але, за його словами, так само скористався гібернацією, щоб потрапити в майбутнє і зустрітися зі мною. Бо де він роздобув такі гроші. Мешкає на поверхні і завтра приїде, щоб зустрітися. Лодзир вочко підхопився з місця і на емоціях змахнув зі столу миготливі клаптики пачки з під цигарок. Одеши, це просто щось. Ми маємо це відсвяткувати. Так, давай вип'ємо за це. Хоча петво зараз нікудишнє, але валить із ніг так само добре, як і колись. Цієї миті принесли замовлені страви, проте лодзи не впізнав жодної. Не шукай смаколиків. Загалом є ресторани, де готують за давніми звичаями з фермерських продуктів, але вони надто дорогі. Ось приїде сяомін. Тоді там і відсвяткуємо возз'єднання родини. Проте увагу Лодзи привернула не їжа, а дівчина-офіціантка неземної вроди. Її риси обличчя і статура здавалися ідеальними. Придивившись, Лодзи відзначив, що інші офіціанти, які сновигали туди-сюди залою, теж ніби вийшли з черевних казок. – Аго, аго, вгоді тобі витріщатися, дурнику, вони не справжні, – сказав Даши, навіть не піднімаючи голови. – Роботи? – видихнув Лодзи усвідомлюючи, що йому пощастило потрапити в майбутнє, про яке читав у дитинстві в науково-фантастичних романах. «Щось таке». «Тобто?» – ши пальцем показав на дівчину-робота. «Ця дурепа тільки те й вміє, що розносити таці з їжею заздалегідь встановленим маршрутом. Тобі цікаво, чи розумні вони?» «Я колись бачив, як один стіл пересунули, а вони вперто тягали замовлення на його попереднє місце і впускали їжу на підлогу, намагаючись поставити тарілки на стіл, якого нема. Офіціантка закінчила сервірування, посміхнулася, побажала їм смачного. У її чарівному голосі не було ані натяку на металеві нотки синтезатора. Наступної миті вона граційно простягнула тендітну руку до ножа, що лежав біля шицяна. Дашиметтєво перевів погляд на руки робота, що вже обхопила руків'я ножа, на лодзи, який сидів навпроти. Замить він заплигнув на стіл і без церемонії висмикнув лодзи з крісла на підлогу. Меже тієї самої секунди вродлива дівчина-робот, не замахуючись, стромила ніж у спинку крісла, до якої щойно прихилявся Лодзи. Леза ножа проштрикнуло спинку наскрізь у тому місці, що мало би бути навпроти його серця, і активувала ще одну інформаційну панель. Робот-офіціанка висмикнула ніж і випросталася так само вправно тримаючи тацю на відставленій другій руці, чарівно посміхаючись. Лодзи сум'ять тісувався ногами по підлозі, намагаючись підвестися і сховатися за спину Даши. Той байдуже махнув рукою і пояснив. «Не переймайся, вже все гаразд, вони не настільки швидкі». Вродлива офіціантка й далі стояла на місці з ножем в одній руці і безсторонньо посміхаючись бажала панам приємного обіду. Шуковані відвідувачі почали збиратися довкола їхнього столика. Нагвал прибіг управитель закладу, вислухав розповідь про замах на вбивство з боку робота і похитав головою. Пане, це взагалі неможливо. Очі цієї моделі робота не здатні розрізнити людину, а орієнтуватися лише за датчиками на столі і стільцях. М'я на власні очі бачив, як залізяка намагалася проштрихнути ножем цього пана. Ну і всі це бачили. Голосно сказав один чоловік. Решта відвідувачів ресторану також засвідчили, що розповідь правдива. Менеджер знову заходився доводити, що таке неможливе в принципі, аж раптом офіціантка ще раз ударила ножем у крісло, Влучивши лезом точнісінько в дірку, що залишилася від попереднього удару. У відповідь на новий замах пролунали кілька зоків відвідувачів. «Хай вам смакує!» – з фірмовою посмішкою повторила офіціантка. До зали почали сходитися інші співробітники ресторану. Прийшов і головний інженер закладу. Коли він натиснув на задню частину голови робота, посмішка нарешті зникла з обличчя офіціантки. Вона завмерла на місці і вимовила. «Примосова зупинка програми!» Дані збережені до моменту відмикання. «Напевне, стався збій у програмному забезпеченні», – пояснив головний інженер, обличчя якого чомусь вкрилося потом. «Звичайна справа, нічого серйозного», – глузливо поцікавився Даши. «Присягаюся, вперше таки бачу». Інженер з допомогою двох помічників повалік робота-офіціантку до виходу. Менеджер запевнив усіх присутніх, що до моменту з'ясування причин збою в програмному забезпеченні все обслуговування здійснюватимуть офіціанти-люди, але половина клієнтів воліла залишити заклад. "Пане, у вас просто блискавична реакція", захоплено сказав один із гостей. "Це ж пробудження. У їхній час небезпек довкола було набагато більше, тож потреба подібних навичок подолання кризових ситуацій була просто необхідна", відповів інший, і на його вбранні з'явилася анімація фехтувальника та майстра бойових мистецтв. Управитель звернувся до лодзи та шицяна. Панове, я вважаю цей випадок дуже прикрим і дивним, але запевняю, що в будь-якому разі ви отримаєте компенсацію від закладу. Гаразд, давай нарешті попоїмо. Даши запросив лодзі до столу. Вони сіли, і вже справжній офіціант забрав розбитий посуд і приніс нові страви. Лодзі був у шоковому стані, відчував спиною дірку в спинці крісла. Даши скидається на те, що цей світ повстав проти мене, а спочатку справляв таке чудове враження. Його друг із медитативним спокоєм розглядав свою тарілку з їжею. «У мене є кілька думок з цього приводу». Він підняв погляд і потягнувся до пляшки, щоб налити лодзи. «Облишимо це поки що. Я тобі потім розповім детальніше». «Що ж тоді, Капрадієм? Живімо одним днем. Миттю одного дня», – виголосив тост лодзи, підіймаючи свою чарку. «Випиймо за твого ще живого сина». «Ти точно в нормі?» – з посмішкою запитав Ши Цян. «Слухай, я вже грав роль рятівника людства, і ти вважаєш, що мене щось іще може налякати?» – знизав плечі молодзи, перехилив чарку і закашлявся, аж сльози не вернулися на очі. «Ти що, ракетне паливо? Ти не перестаєш мене дивувати. Твоє ставлення до всього в цьому житті просто неймовірне», – відповів Даши.